حديثه ابو سنه حديث الله بن مسعود امه يميتيه انسمع من قرئ حرفا ييوت يو اديكاي يسمع من كتاب الله يعني kitabu cha Allah falahu bi hasana atafata yeye kwa harfi hiyo jema moja walhasanatu bi ashr aththaniha Mutume akafakhamua akasema la aqul alif la mim harf. Sisemi kwamba alif la mim ni herufi moja, walakin alif harf w mim wa alif ni na mim ni na ni framobani wao taoma kusoma mshaffu mzima una unafao kwa wa sisi gani wa na ndo mtukuta salaf salih katika ibada ambayo hawakuizembea tiqraatul qur'an wali soma sana qur'ani sana kuliko amali aini bali wengine walifikia hatua naona kwamba hata ile salatu tarawih kama ile kile kile ki muncha kile cha nini kile cha Qur'aniki le hajisikia mpaka inafika wakati wa swala ya tarawih. Yupo radi aache usali swala ya tarawih. Akae chelesha swala ya tarawih na kufikia swala hata baadaye ifenye kwake. Lakini akamilishe kile kiwango. Kwa kama amepanga kwa siku nitasoma juzuu tano, kwa siku nitasoma juzuu kumi au juzuu 30 basi hawezi kurudi nyumbani. Na kila siku inazidi kupanda kwenye Ramadhani na wenyewe ndio wanapanda zaidi na sisi huko, si ndio? Siku ya kwanza ya Ramadhani msikiti mzima utajaa. Alafu kila Ramadhani na mzidi kwenda wale waislamu wapya watakuwa naondoka. Wanawaacha womsikiti wa wao wenyewe wenye kudumu msikitini. Zile sura mpya zote zinaondoka, zinaondoka. Kuna baadhi ya watu utajua kama ni waislamu Ramadhani. Mimi na bwana msikiti. Duo na mwana msikitini. Ukimuonea Shei, قومي مسلمة شمين عائشة رضي الله تعالى عنها حديثه بول المتفق عليه صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القران ambai anasoma qur'an wa huwa mahirun bihi na hali yapo yeye ni mahiri katika hiyo kusomaji wa hiyo qur'an mtu huyo kwa maana mahirun bihi anasoma qur'ani kwa tilawa nzuri ahkam za soma qur'an soma mzuri kabisa bas unazungukwa nasafara tumkiramu baraka wanakuzunguka wale wanakusikiliza wewe waladhi yakra alquran na yule ambaye anasoma qur'an wayatat'a fihi na ana goma goma ana tatizika kwa maana hasomi wa huwa alayhi na uzito له اجران انت هو اللي انا اللي مو مولد فيكوا حديث يا لذات المسحود ما حديث يا عائشه ما حديث لي لكن حديث شتيح ثاني زين سويله ili waislamu wajue kusoma Qur'an. Yaani hivi tunazungumza nini waislamu kuna baadhi yao ambao hawamini kusoma Qur'an. Au mnaishi. Ni wazo kwa sanishia watu. Mnaishi. Tena kwa siasa na vijana, kuanzia hadi wazee, wana miaka 60, 50. ambao wana ukoo mrefu na leo mzuri sura sasa gani na mimi ni melfia kwa nini ni 1000 ni safari ni kwepo tea safari ni moto safari ni juu juu chini madrasa zimefungwa ili toke mafumbo au tutinuka ile ardhi madrasa zote zikawa zijunjika walimu hawakuepo ni sababu gani ya kimsingi wewe unayemzee una miaka 50 60 Qur'ani kusoma au wajua kusoma lakini unajizuiza kubidi to hamna mtabaraka basi unjisikii haya wala usijisii mbaya Halafu pamoja na hivyo mna watu wote yani katika msikitiko mkubwa sana ni kwamba Watu ni wajinga katika dini alafu anaridhika kabisa na ule ujinga. Wa Hivi wazazi wanapulea watoto wao baina ya kujuwa kusoma Qur'ani na kuwa kuna kujenga kitu ambacho nakilimiza sana. Kujenga, si ndiyo? Baina ya niwapo kuogopa majambi na kuogopa masikini. Kile ambacho watu wanakiogopa sana. Tena mzazi anakwambia soma. Soma, pambana. Tukufa masikini. Kwani kufa maskini ni nini? Kuyu mtoto anasomeshwa mashule makubwa makubwa. mzazi anaingia kwenye madeni, anaingia kwenye mikopo, anauza ardhi Anauza usafiri wake ili mtoto atasome shule kwa kumani kwa kumuaminisha kwamba utakuwa na maisha mazuri haamini ha, mtoto wake kabisa kwa kuogopa mazangu mambo ya mazangu yashana tafuta pesa huyo hivi tunavyozungumza kuna wazazi wana watoto wao wa miaka 20 hawajamaliza korani deni yani mtoto wako ana wa miaka ishirini, hajamliza Qur'ani wapo wazazi wa, wa samkuli hiyo hivi ninavyozungumza huku msikitini wamo. So kwa nina wajua ah ah nasije mtu akatoka msikitini sasa hii hey, msitane huu jamaa uninituma ajie tusema ah ah mimi si hizi ndio hali za waislamu hizi ndio hali za waislamu na utakulia nini hilo sisi tuna uwezo waanza kuhesabu kuanzia Sofia kwanza mpaka Sofia mwisho unaweza mmoja mmoja wewe mtoto wako una watoto wangapi mimi nina watoto watatu ha walio mpaka sasa ni watoto wangapi ni watoto wawili wamehifadhi juzuu wangapi tukikagua hapa msikitini hapa wazazi ambao watoto zao wamehifadhi Qur'ani na wasidi 10 na nyinyi ambao watoto zenu mpaka sasa hawajifunza Qur'an wana sababu gani za kimisingi yani nyinyi wazazi swali wa watoto sasa nyinyi wazazi mna sababu gani za kimisingi wewe mzee uniskivu nyinyi ile zera kwamba sasa mtoto wangu mimi sasa ana miaka 9 kumi na tano. mtoto wangu sasa anavunja ungo. hajui hajihifadhi Qur'an si zungumzii masuala ya kujua kusoma kwa mtoto a, mtoto lazima kitambe Qur'an mpaka binti yako sasa yanavunja umri wa miaka 15 au 16 au 17 hajahifati Qur'an hivi wewe mzazi ya na kimoyo unajisikia kabisa vizuri unapambana apate A si ndio? Wengine kuna wazazi wanapambana watoto zao wapate A lakini hawapambana watoto zao juu kusoma Qur'an wao umefaili wewe mzazi umefaili unatutengenezea wazazi wa bovu wanako haribu jirani baadae. Sawumu mtoto wako baada so them, yake, zika, familyya, ya miaka 20 ndio mzazi katika familia yake. Sasa hawa wazee hawa na vijana ambao hata sisi tunavozungumza hawajifunza Qur'ani. Si si wamom kuna vijana hawajifunza Qur'ani. Basi kama hawajifunza Qur'ani hawajaanisa Qur'ani hata kwa kuangalia. Na ile Qur'ani ile kuna baadhi ya sura hawazijii kabisa ukichukua msahafu mambia hivi naomba tu nionyeshe suratu tumariam iko wapi basi ataanza kuitafuta kwanzia, asubuhi mpaka ghudhu nije ipate sura tumariam haijui iko wapi musa sio kujua kuisoma ah kujua tu iko wapi haijui acha ibadilikeni walimu wapo madrasa zipo misikiti iko so many quran ramadhani inakuja sasa he niambiye ndugu yangu ramadhani inakuja ehe uta ndokutano faika vipi na quran ndio mzmtukufu ramadhani nawe kujibu wa djojo ahmad kujibu amma ramadhani inakuja alafu ni ramadhani ngapi zinakupita wewe katika maisha yako usiji vibaya badilika badilika Badilika ndugu yangu badilika ni hasara umeimpata yani kama wewe umefunga ramadhani kumi, umefunga ramadhani 20 kuna watu wamefunga ramadhani 30 hapa wani haijae kutokea ramadhani hata moja amesoma Qurani kuanzia mwanzo mpaka chochoke imaliza haijae kutokea ramadhani 30 kafunga wewe niwe jibrilisho kufa niwe jibril wewe niwe kushufa ta Allah kufanya yeye pekee ndembo la mwisho familia zetu tuna haki sisi ndio tusisaidia na hasa wanawake sasa katika vipo ambavyo nimezungumza leo huendekana ni vizito kutekelezeka ni wakizenini na tukozeni mtiki mimi ninatoa ushauri ufatao konyo kuwasaidia kezetu au wakisema ni simo ndiyo eh wakisema kuwasaidia wakizenu wakizenu ninyi Ramadhani ikifika wanashughulika sana sawa wanashughulishwa na vitu ambavyo haziwasaidii chochote mbele ya Mwenyezi Mungu mbii siku kujikaribia siku kujikaribia shughuli inakuwa ni zaidi na wanaume wanakuwa Madaifu, kweni kweni. Hana na wa ni wone unge kweli kweli hana anakusema kipindi cha ramadhani wanawake kuwa na sauti ndani ya nyumba na uta pesa utapeleka utapeleka pesa sasa Emu kwa na msimamo kwanza kwani mke si rafiki yako au mki ni ndugu yako mke si rafiki mke si ndugu mke ni rafiki Eh ni rafiki, tu kama marafiki zako wengine. Sema tu ile ni rafiki ambaye unalala naye. Umeelewa? Eh, na umeuruhusu kufanya naye kidu langoa, rafiki yule tu basi. Lakini kama marafiki wengine. Embadilika. Mabadiliko ni maamuzi. Ukiingia nyumbani kwako leo, tangaza. Jamani, nguo za sukuku watapata watu wafuatana. Mtu wa kwanza ni yule ambaye amba atakayehudumu na adhkar za asubuhi na jioni ndani ya mwezi mzima kuanzia mama mwenye nyumba na watoto wote aliobaleza wa na wale watu ambao hawajabalete utowafanyia kama vile msabaka kuna misabaka ya Qur'an na katika dimashuliyo kufa Ramadhani mabani si ndio sasa wewe andaa musabaka wako nyumbani kwako iite familia yako wewe ndio baba nyumba yako ya wa mke ni wako watoto ni wakwako ile ni ikulu yako ni koloni lako lile huko nalo tangaza kwamba akadir nguo za siku yani kitu kidogo cha, cha sikukuu atakipata yule ambaye atakayedumu na askari za asubuhi na jioni kwa hiyo tutandaje duali hapa atakayefanya askari za asubuhi na jioni tutamwekea tikiti siku 30 na dun na hadi hiyo yule atakayepata nguo ya siku lakini jambo la pili kwa watoto wa kiume wote atapata nguo siku kote kesho sali za sa jamaa siku 30 msinti tena nyuma ya imamu, ile safari ya kwanza ile ndio utaswali wewe kama una mabarabara yako matano, au mawili uko nalo nyinyi mtaka ramadhani nzima ile safari ya kwanza ile vipindi vyote vitano niwaone pale kwa swali ukielewa ya swali isafia upati swala za sunna hisi wataingia watu watoto wa kike na watoto wa kiume na mke wako pia ataingia kwa ya kwamba atafipata zawadi na ngoza siku kuu mjiulie katika swali sunna za kabliya na badia Ndani mzmtukufu wa mabwana na jambo la mwisho ambao ni jambo la nne Wika musabaka, ni tilaa alquran weka musabaka ndani ya nyumba yako mwambie kwamba mwambie familia yako yote yoyote ambayo atakayesoma quran nyingi huyu atapata kitu fulani. kwa hiyo kama wewe una pesa zako unaweza kaamua tu ya kwamba kwa ni wa quran ukaweka shilingi laki moja, laki moja moja yani yule ambaye atakayesoma Qur'ani yote ndio yeye mzimu tukufu wa Ramadhani atampaka shilingi 1000 sawa so. atakayesoma chini ya hapo atakapokea kwa mujibu wa nini kwa kile kiwango chake katika upande wa sala za sunna labda uniweke shilingi laki 200 atakayedumu na sala za sunna atapata shilingi 200 na nguo za sukuku Atakiswali swali za jamaa, pawali na barabaru wako, atafuta shilingi 200. Una kama kama una milioni yako hivi, umeiweka kwamba himi kwa ajili ya familia yako kui kuihanasisha. Ndani wa nini kwa Ramadhani? Naizaponii. Au unaogopa sababu uende ukizungumza tu haya, kwa kwanza kukosa ni mke wako anaokosa hizo zawadi zote anakosa. Alafu uko serious kabisa. Hili mama watoto mtaingia. Wnyi watoto wote mtaingia. Yule ambaye hatotimiza haya siku kwa kipi itakuwa ni msiba. Alafu mtaendelea kucontinue. Kwani mtakufanyaje? Kwani wewe baba nyumba? Ukizungumza hivi mke wako atakufanyaje? Atakupiga. Unaogopa maneno? Maneno kama vile upepo anazungunza, Yanapita. umeketi na ya msimamo wako ule ule. Mimi nimetangaza Ramadhani ya mwaka huu. Kama unajijua ya kwamba hutosali swala za sunna, hutosoma hadikari za asubuhi na jioni, hutosoma Qur'ani, siku kuu usiniambie chochote. na watu wengine lakini sio mimi. Sihemi chochote huko ndani na siku ya Idi mtakula ugali. Semme Mkileta mchezo siku ya Eid hapa mkileta mchezo katika hii ninayozungumza hii siku ya Eid mtakula sembe na dagaa sio tena sembe na samaki mtakula sembe na dagaa usinde temchezo hapa watajua huyu bwana sio yeye kuna na mtu muno huko kampania hili njapo lakini yeye hana uwezo huo hasa hasa mske wako sasa sio chama kubadilika mke Tanzania ni kwamba wewe una tabia hiyo kesho tena urudia yale yale. kesho ukuta tena urudia yale jamani jamani jama, jama. ramadhani bila kuja hiyo anzeni masoezi mapema. utajua ehe mzee kabadilika ndio mabadiliko yanaanzia hivyo mabadiliko ni maamuzi kwa ndugu zangu katika imani kiukweni kabisa familia zetu sisi huo ndio shida ambayo mimi na utoa ukitaka wanawake watulie katika manyumba ndani ya mtukufu wa Ramadhani nguo za kuu na kila kinachofungamana na siku zuia hiki hupati mpaka utekeleze haya mambo ndani ya mtukufu wa Ramadhani sasa itakuja hoja kwamba sasa si mtakwenda kwa ajili yako utajeza mwenyewe kufanya kwa ajili yangu utajeza mwenyewe shida yangu mimi basi! اذا kama utakuwa unasoma Qur'ani kwa ajili yangu, mdorisha soma tayari. Kasi utafanya kwa ajili yangu siku ya kwanza, kwa ajili yangu siku ya pili, siku ya tatu bado kwa ajili yangu tu. Ibilisi kwanza ishafungwa hayupo. Ina maana kwamba utakwenda utaona ah, sasa nifanye kwa ajili ya Allah. tu. Hii ni zangu thawabu. Ni ushauri wangu, kama wewe utakuwa na njia nyingine ambao unaona ya kwamba unaweza kuhitimia katika kuhakikisha kwamba watu watu wa familia yako wanapata thuli za Ramadan de quality amri ile talia ya baba ndugu zetu na hivi wanaume wa wengi wanaume wa wengi wanaume wengi Allah afanye wa hivi wallahi mna na kuzidua familia zenu na kuzikubora mbona wana watu wakashinda jikoni atashughulika na kupika kabla ni mwanzo wa kupika wanawake hawasomi Quran kabisa na wewe ndiyo unachukua msikiti mzima unapilika kuwafutulisha nyumbani kwako. Kwa. Ni amali ya khair, si amali ya sharr. Ni afa pesa zako, upeleke katika watu wa hotelini, jamani niandeleeni chakula hapa, sawa? Kitako kinauja kuchukuliwa, kitapile kwa nyumbani kwa ajili ya kufutulisha au Uislamu. kuweka nidhamu za kusaidia familia zetu. Hasa hasa wanawake wapate fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadan nini ya kwangu yalikuwa ni haya namna gani mtukufu wa Ramadan tupe, tupe mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa maandalizi ya kiroho haya maandalizi ya kiwiliwili haya maandalizi maandalize hisia haya haya tuacheni nayo yesi shukunishe kama mtuhuju kusoma Qur'an anza kusoma Qur'an bibu sala za jamaa anza dhuhur ya sala za jamaa msikitini, swali sala za sunna fanya afkadi za subuhi na jioni ndene hizi siku nane zilizobakiye hizi inaamini, baka bidisa yanafungwa, itakuwa kiasi flair kuna adhari upo nani na ile faida utakoingia nayo wakati ya ramadan mpaka ramadhani na basi ida kuwa thalib ibn allah wamepanda Allah allah tukujibisi usemehe mabibi yetu ajalie na safari hizi zitostoa zisimsaidie nini mzungumzaji na ziwasaidie nyinyi waislamu wenzangu sallallahu